Varsågod, har råd. Vadåg aktivt för våra gamla tidningar. Åt sen. Jag ska sekreterare och Jorsi är kasör och eh Jussi är eh debattbot. Det är torsdagskväll och på Fjällgatan i Stockholm sitter fem personer runt ett bord. En sjätte deltagare är med också på telefon från någonstans utanför Göteborg. Har förut, så vi inte behöver titta på det. det är, det nu då, men, men det är så. Det möte i en ideell förening som vill ändra på finansmarknadens och bankernas mest grundläggande råvara. That's it. Pengarna. Och det finns en redan jättebra plan gjord. Liksom. Ja. Så lätt kan det sammanfattas. Ja. Positiva pengar heter föreningen och om de fick bestämma skulle bankerna få betydligt mindre makt i samhället. Vi gör det här på ett sätt som inte är revolutionerande på det sättet att vi är omstörtade i samhället utan det är i mer demokratiska medel. De har en diger uppgift framför sig. Att från gräsrotsnivå påverka maktcentrum som riksdag och regering, riksbank och storbanker. Men kanske är det så att i efterskalvet av finanskrisen 2008 och under en pågående skuldkris i Europa- Finns det utrymme för mer utmanande idéer om alternativ till dagens banksektor och finansmarknad? Redan idag finns det alternativ till de vanliga bankerna. Jakbanken och Ekobanken till exempel som är medlemsägda. I Jakbanken betalar låntagare inte traditionell ränta på pengarna utan istället en fast låneavgift. Både Ekobanken och Jakbanken har fått fler medlemmar i finanskrisens spår. Just nu behandlar också Finansinspektionen en ansökan från en affärsman som vill starta en islamisk bank i Sverige. Det skulle också vara en typ av räntefri bank eftersom det enligt islam är förbjudet att tjäna pengar på pengar. Men det finns också mer radikala förslag på alternativ till dagens finanssystem. Som föreningen Positiva Pengar till exempel som vi snart ska höra mer om. Men vi börjar i dagens finansiella system och vilka lagar och regler som gäller för bankerna. För där har det skett stora förändringar sedan finanskrisen 2008. I centrala Uppsala, bredvid Fyrisån, arbetar Rebecka Söderström. Ja, jag ser dig. Ja, du ser du jag. Bara rakt för... Hon är jurist och skriver just nu på en avhandling om regleringarna för bankerna som hon menar ur ett rättsligt perspektiv kan ha nått sin kulmen. Ja det är svårt att se hur man skulle kunna gå så mycket längre nu utan nu har man verkligen tagit till verktyg på, på de flesta sätt som man kan komma på tycker jag. Tittar man på hur, hur regleringen inom EU motiveras innan krisen så pratar man väldigt mycket om att skapa en inre marknad, skapa tillväxt, skapa ökad konkurrens. Eh, och nu så pratar man i princip uteslutande om stabilitet, riskhantering, krishantering. Eh, vi har alltid haft ett starkt konsumentskyddsintresse inom EU. Det har motiverat mycket reglering inom finanssektorn. Men, men jag skulle säga absolut att det är en stor förändring. Det finns ett lite skämtsamt begrepp bland jurister i alla fall bland Rebecca Söderström och hennes kollegor att politiker drabbas av ett akut syndrom vid finanskriser. Acute regulatory syndrome. Att då plötsligt så känner man att nu måste vi akut reglera och vi ser mycket av av regleringen inom EU den är väldigt snabbt framtagen, snabbt förhandlad, inte så konsekvensanalyserad utan man vill snabbt få på plats ett regelverk. Rebecka Söderström menar att banksektorn är en av de mest reglerade branscherna när det kommer till statlig lagstiftning. Inom EU kan det handla om bindande förordningar som gäller på samma sätt som nationell lag eller direktiv som medlemsstaterna kan omsätta till lag med lite variation i olika länder. Vem som helst får inte starta en bank. Det ställs höga krav på styrelser och företagsledning. Bankerna måste rapportera löpande från verksamheten och de måste ha olika typer av buffertar med mera. Regleringarna sträcker sig också ner till minsta detaljnivå. Något som många inom finansbranschen protesterat emot är att sen i maj i år kan enskilda styrelseledamöter bli personligt skyldiga att betala upp till drygt 40 miljoner kronor om banken missköts. Mina intryck från branschen är ju att många är väldigt kritiska och tycker att det här kan leda till rekryteringsproblem- att folk inte vill sitta i styrelser till de här typen av finansiella företag- att det kan bli svårt att få folk som vill ställa upp. Men det övervägande jag har är, är positivt att det här kommer leda till- Ja, men att man är mer noggrann och att man verkligen ser till att man förstår hela regelverket och redan i, när man rekryterar folk till styrelser att man redan där måste informera om vad uppdraget innebär och så. Så att det, jag tycker det är jättesvårt att säga nu om det är bra eller dåligt. Jag hör både och ifrån olika håll. Problemet med för många olika regleringar är enligt Rebecka Söderström att det kan bli för komplicerat. Så komplext att det kanske inte ens går att tillämpa lagarna. Och ser man till historien verkar det som att hårdare regler som införs efter finanskriser har en tendens att försvinna efter en tid. Det kommer en kris, man inför en reglering, sen tar man bort den, så kommer en ny kris och då kommer samma förslag om igen. Lite omarbetat, lite annorlunda, men ändå samma idé. I USA efter Wall Street-kraschen 1929, det som blev inledningen på den stora depressionen, var bankerna tvungna att välja om de ville syssla med in- och utlåning eller att ta in pengar för att spekulera. Att göra både och som dagens banker var förbjudet. Men allt efter som tyckte många att det blev för omständigt att som sparare var tvungna att flytta pengarna mellan olika finansbolag. Och dessutom hade finansmarknaden sedan 1930-talet hittat fler och fler kryphål som gjorde regleringen mer och mer tandlös. 1999 togs lagen till slut bort i det som kallades för en modernisering av bankerna. Och det intressanta är, tycker juristen Rebecca Söderström, att det idag finns förslag på EU-nivå som påminner om 1930-talets bankreglering i USA. Jag tittar ju som forskare ur ett längre perspektiv och ser ju hela historien hur det här har kommit och gått och vi har reglerat och avreglerat och, och hur det aldrig tycks bli någon bra balans. Från början ser det en rak översättning av Postimannis syfte. Mm. Mötet på Södermalm i Stockholm fortsätter. Men jag tycker det är väldigt viktigt för vi är ju inte en förening som bara tycker allmänt ja, att vi ska vara penningreform utan vi har också en väldigt, väldigt tydlig eh, Förslag på hur, hur vi ska reformera ja, Det är viktigt det. att vi håller oss nära. Ja. Äh. Föreningens namn Positiva Pengar är taget efter den engelska förlagen Positive Money som startades för fem år sedan. Enligt hemsidan finns de nu i 22 länder, utspridda över alla världsdelar. Idén är att det bara är Riksbanken som ska få skapa nya pengar. Det kanske låter självklart, men faktum är att det är affärsbankerna som, när de ger lån till företag och privatkunder, står för den största ökningen av pengamängden i samhället. Pengarna, eller rättare sagt krediterna, skapas av bankerna genom att de knappar in siffror i en dator. Jag känner mig lurad. Liksom. Jag har gått i snart 40 år och trott att pengar är något helt annat än vad det är. Susanne Ekelin, eller Sussi som hon kallas, tog initiativet till att starta föreningen för ett år sedan. En dokumentärfilm om hur pengar skapas hade väckt hennes intresse och efter det började hon läsa mer och mer i ämnet. Men det tog tre månader innan jag kände att jo men det här kan, det stämmer något. Det, så här och det är allmänbildning. För att det ska kunna ha en demokrati så måste folk känna till vad, hur det fungerar. Liksom. Nästa steg är ju självklart att då folk inser att nej men vi kan inte ha så här. Att vi måste göra någonting. Enkelt förklarat så kan bankerna skapa pengar genom att de bara behöver ha en liten del av det de lånar ut i reserv. Det kallas för fraktionella reserver och är den grund som dagens banksystem vilar på. Det som händer när du tar ett lån är att banken skapar pengarna genom att knappa in siffrorna på ditt konto. Men bara en liten del av beloppet du ser på kontoutdraget behöver banken ha i reserv. Kritikerna till det fraktionella reservsystemet menar att det leder till en ekonomi som bygger på skuldsättning och som växer okontrollerat och att det leder till stora konjunktursvängningar och finansbubblor. Att det blir instabilt helt enkelt. Det är det här som föreningen Positiva pengar vill ändra på och faktum är att de får medhåll från högre ort från ett land som drabbats hårt av bankkollapser. På Island har premiärministern låtit undersöka om en pengareform där en statlig kommitté får ensamrätt på att skapa även de nya digitala pengarna skulle kunna vara en väg till en alternativ ekonomi. Kanske kommer morgondagens finansmarknad att se ljuset på Island. Han som släpper ut en svart labrador i Reykjavik är centerliberalen Frosti Sigurjonsson. Han är parlamentsledamot och den som på premiärministerns uppdrag skrivit den internationellt uppmärksammade rapporten om en isländsk pengareform. Är vi gonna wait for someone else to invent the solution or are we going to go to banking 2.0? är förutom ledamot i det isländska alltinget också dataföretagare. Det är kanske därför han talar om den eventuella pengareformen som en uppgradering av banksystemet till version 2.0. Han ser dagens modell där affärsbankerna skapar pengar som dålig och gammal programvara som inte uppdaterats på mycket länge. Tanken med det som kallas det suveräna pengasystemet är i en isländsk version att en statlig kommitté ska väga in faktorer som tillväxttakt, inflation, ränteläge med mera och sedan göra en bedömning om hur mycket pengar ekonomin behöver. Sen ska staten skjuta till pengarna, till exempel genom sänkta skatter. Enligt rapporten har de isländska bankerna mellan 1986 och 2006 skapat sex gånger mer pengar än vad som varit nödvändigt för Islands ekonomi. Vilket lett till inflation och till slut vid bankkollapsen 2008 en devalvering av den isländska kronan. Men skulle det verkligen bli så mycket bättre om en statlig kommitté skapade de nya pengarna? Även i ett sådant system kan ju människor fatta fel beslut. Would this uh, committee of experts be likely to, to make such mistakes? I think not, because it's, uh, it, it doesn't have any profit in, incentive from making such mistakes. Whereas a bank actually profits from creating more money. So if we don't pay them to make mistakes, they're less likely to make mistakes. Eftersom att bankerna tjänar pengar på att ge ut lån skulle en kommitté som inte har den drivkraften kunna fatta bättre beslut, säger Frosty Sigurjonsson. Och även om de skulle göra misstag ibland skulle det ändå fungera bättre än idag. Förslaget om en penningreform på Island vilar på en tanke om att pengar är något som borde skötas av det offentliga, som ett lands infrastruktur– och Frosty Sigurðsson tror att det bara är en tidsfråga tills nåt land kommer att pröva en penningreform av något slag. Nu när bankregleringen har blivit så komplicerade, men ändå inte verkar komma till rätta med problemen på finansmarknaden. I, I think that it's just a matter of time before some country implements some form that is some upgrade of the current banking system. We have to ask this question. Hasn't been a good Delegating the money creation to private banks. Allmänt aktuellt då, då så har vi Islandsrapporten. Det var nu en fyra veckor sedan. Ja, det är det. Den isländska rapporten har gjort att föreningen positiva pengar fått ytterligare vatten på sin kvarn. Och nu vill de smida medan järnet är varmt. Som jag tänker med att vi ska ju inte begära att folk ska skriva på att man ska föra in penningreformen. Däremot så ska man skriva på att vi vill att svenska institutioner ska utreda mm. penningreformen. Göra samma typ av utredning som Island har gjort i ja. princip. Så att det finns som ett alternativ på bordet för Riksbanken eller för det här finansiella stabilitetsrådet. Och så. För det är ett, egentligen är det ett helt skandal att det kan ha gått så långt utan att man ens har utrett det. Ja, speciellt, speciellt om uppdraget är stabilitet. Ja. För det, där med det är därmed alla risker bort det från hela finansiella ja. systemet då. De är övertygade om att en reformering av pengasystemet kan vara en lösning på de problem som finansmarknaden tampas med. Men som en liten ideell förening på gräsrotsnivå undrar jag om de har någon möjlighet att påverka de mäktiga bankerna och politikerna. Lars Lunderberg svarar. Jag, tror, jag, jag ser det lite som miljörörelsen. På 60-talet började miljörörelsen prata och håller på håller på och på. Och sakta spidelser bland folk. Nu är det, vad är det 55 år, 50 år senare- Fortfarande så har vi inte riktigt ställt om när det, eller miljöfrågor, men det börjar liksom medveten att det börjar komma hos folk. Och jag tror, jag tror att det, det kommer dröja kanske 20, 30, 40, 50 år för idén att spridas. Och eh, sen att den kanske blir verklighet. Och, så jag tror inte på en snabb förändring. Jag tror att det, det här är en. Ja, en jag tycker miljö, miljörörelsen är en bra jämförelse. Och det hänger till viss del, du säger stora, Sveriges ekonomi hänger ihop med den västliga världsekonomin. Så vi, sitter ju, vi, sitter, vi hänger ihop där. Så att jag har inga illusioner om att Sverige skulle kunna ändras- eller att annat skulle kunna ändras. Men det börjar poppa upp Island, England och money. Vad heter den? Positive money finns ju på flera ställen. Så det är min, ja. min inställning på det. Joshi Frey som deltar på telefon lägger sig i. Förlåt? Svart? Svart? Svart du på mig den? Svart? ja. Fanligt att vi sitter här Det är ju att vi är helt övertygade- när man väl inser betydelsen av det- då vill man inte fortsätta med det vi har idag. Men mäktiden, anledningen till att det är väldigt konstigt varför det här inte tas upp det är ju finansvärlden. Och de vill ju inte ta bort sin möjlighet att tjäna pengar. Mm. Är, det, är det pengarna som gör att vi måste ha sådana här, här regleringar? Ja, det kan man väl säga att det är. Man brukar säga att finansmarknaden drivs av greed and fear, alltså att man är girig och rädd. Doktoranden Rebecca Söderström är jurist och skriver på en avhandling om bankregleringar. Innan hon blev forskare arbetade hon själv på bank och hon menar att det också finns bra saker på finansmarknaden vid sidan av girigheten och rädslan. Det här är jätteviktiga företag som betalar mycket skatt eh, till våra välfärdssystem. Så man får ju hitta en balans där och se liksom båda sidorna. Att Ja visst, det kan finnas en för stor riskaptit hos vissa aktörer. Eh, men det är också... –någonstans finansmarknadens karaktär, att hitta nya lösningar– –hitta nya eh, finansiella produkter som är på nya sätt– –att hantera risk på ett nytt sätt eh, och hitta vägar runt hela tiden– –och att utvecklas. Det är ju otroligt mycket kreativitet i de här branscherna– –som naturligtvis är bra i, i grund och botten. Men när det används på fel sätt eh, och när man riskerar att använda folks liksom, sparpengar– –på ett sätt som gör att de... ja man vänder sig kanske till konsumenter eller folk som inte förstår vad de gör. Så, så blir det ju fel många gånger. Och det är det man måste hantera. Från Rebecca Söderströms horisont som jurist kan bankerna knappast bli mer reglerade än vad de är idag. Och att helt kasta om förutsättningarna på finansmarknaden verkar inte vara aktuellt. Men det finns andra som går längre. En professor vi snart ska få träffa har en idé om en helt egen valuta för närproducerade varor- en valuta som ges ut av staten som en medborgarlön, frikopplad från den globala finansmarknadens instabilitet. Jag prövar idén på Rebecka Söderström. Good luck, säger jag bara. Jag tror inte det. Men, men det, är, det är kul att tänka och utmana tanken, såklart, på alternativ. Men det känns ju som att vi har haft ett system väldigt länge som, som genomsyrar hela allt, hur hela samhället är uppbyggt. Så att jag har väldigt svårt att se att det skulle kunna gå. Men, men det är kul med folk som, som vågar tänka på det sättet tycker jag. Och jag, jag kan bara liksom hälsa tillbaka, lycka till. Den dag det inte finns mat i affärerna längre och strömmen stängs av och... Jag menar, den som lever får se. Alf Hornborg är professor i humanekologi vid Lunds universitet. Han menar att han har 35 års erfarenhet av att hans idéer inte riktigt tas på allvar. Det är ytterst få som egentligen tycker jag tar ut svängarna när det gäller kritiken av vårt ekonomiska system. Och de som gör det blir i regel väldigt marginaliserade. De, de, de, hamnar, de tas inte på allvar. Det påminner ju mig väldigt mycket om, om hur jag tror medeltida teologer fungerade. Om någon skulle hävda att det var fel att solen kretsar kring jorden till exempel. Så, så fick de nog svaret att ja, lille vän, det är bra men eh, du får läsa på lite grann så ska vi prata vidare. Idén om en komplementär valuta vid sidan av de pengar vi nu har är långt ifrån ny. Det har använts i olika skalor över hela världen, mer eller mindre framgångsrikt. Alf Hornborgs modell handlar om att poängen, som han har valt att kalla de alternativa pengarna, ska delas ut av staten till alla hushåll som en basinkomst, utan krav på motprestation. De här poängen skulle fungera som pengar, förutom på, ett, på en viktig punkt, nämligen man kan bara använda dem för att köpa varor som har producerats Inom en visst, ett visst avstånd från köpstället. Alltså man skulle kunna säga 30 km eller 40 km spelar en så stor roll. Men det handlar alltså om att man bara kan handla vissa typer av varor och tjänster som är transportmärkta skulle man kunna säga. Och de här poängen skulle kunna cirkulera i lokalsamhället så att man kan byta tjänster lokalt utan att beskattas. Och uppmuntra framväxten av en mer diversifierad lokal ekonomi på det sättet. Alf Hornborgs komplementära valuta skulle få bukt på tre överhängande problem, menar han. Det skulle minska vår påverkan på klimatet genom att det främjar det närproducerade. Det skulle minska orättvisan i världen för att det skulle dämpa efterfrågan på billiga produkter som tillverkas eller odlas i länder med dåliga arbetsförhållanden och låga löner. Och så skulle samhällets sårbarhet bli mindre eftersom att graden av självförsörjning skulle öka. Och vad gäller den komplementära valutans stabilitet säger Alf Hornborg så här. Alltså det, det fördelen med en lokal valuta är att om, om några år i alla fall efter att man har satt igång det här är ju att, att, att den, den borde ju generera en mycket mer diversifierad eh, ekonomi lokalt alltså, eh, det, finns, det, det uppstår arbetstillfällen för vad säga, skomakare och eh, personer som alltså, företagsidéer som i huvudtaget inte har, inte finns kvar i Sverige längre. Och, och Det skulle göra att i ett läge där, där Sverige skulle drabbas av en finanskris så skulle människor ha möjlighet att klara sin grundläggande ämnesomsättning, sin livsmedelsförsörjning och andra grundläggande behov lokalt. Och, och, och Det skulle göra dem betydligt mindre sårbara för de här internationella kapitalströmmarna och deras fluktuationer som annars slår väldigt blindt. Den komplementära valutan skulle inte ersätta de pengar vi har idag. Det skulle vara just ett komplement. Men trots det tror inte alla Hornborg att han själv kommer se ett system som bygger på hans idé. Det måste till en ännu större finansiell kollaps än någon av de tidigare vi varit med om, menar han. Alltså så länge det går att låna upp mera pengar någonstans ifrån så, så kan man ju hålla folk med livsmedel. Det har ju USA visat och europeiska länder också att det går att klara det. Men det, den utvägen lär ju inte alltid stå till buds. Och jag tror att det finns alla anledningar att påminna sig att den romerska civilisationen till exempel... Gick omkull på 400-talet. Och det var nog ingen som hade tänkt sig. Men den, den kollapsen, det sammanbrottet, det romerska rikets fall ledde ju till en hel del hungersnöd och elände. Som man nog hade kunnat undvika om man hade byggt upp mera lokal beredskap och lokal livsmedelsäkerhet Och det är den uppgiften jag menar att vi faktiskt står inför i världen idag. Vad tänker, ni, vad tänker om folk hör den jämförelsen och känner lite så äh. Ja, Så tänkte säkert romarna också: att, äh, Rom faller aldrig. Äh, de andra kulturerna har gjort det, men, men våran, vår civilisation ska klara sig. Vi, vi har koll på läget. Så det tror jag man har tänkt sig i alla tider. Eh, och ändå är det väl, jag menar, det är ju ingen civilisation som egentligen har utmanat förutsättningarna för sin egen existens så radikalt som våran eh, genom att liksom ändra hela klimatet. Och, eh, så vi, vi, vi, vår hybris, vår, vårt övermod i vår moderna industriella civilisation eh, eh, bäddar ju för en, en, en, en, ett sammanbrott av, av ännu större, i ännu större skala än någonting vi har sett tidigare. Nej, det, det går så där ut, ja, men det var ju... Det kändes ju varmt idag. Positiva pengars möte är slut, men sista punkten på dagordningen kvarstår. De har pubkvällar ibland, där vem som helst får komma och prata pengar i form och ekonomi. Nu är de på väg till en bar i närheten. Ja, det var liksom en så här bara upplevelse då. Uh... Jussi Ora berättar om känslan när han förstod hur bankerna skapar pengar jag hållit på med finansiella tjänster och sånt tidigare helt plötsligt slog mig, jag hade ju ingen aning om hur, liksom, ursprunget till det jag håller på med pengar, för det kommer ifrån hur det fungerar, och så när jag bara fick reda på att man trycker bara in dem på ett konto så blev det från vilket håll jobbade du med det? Ja, alltså jag hjälpte folk att placera i fonder och i försäkringar och diverse andra sånt, använda private banking och andra sådana saker så, ja den, den stora upplevelsen var just att jag inte har förstått för mig ett pengar fast jag då hade studerat grejerna, då har jobbat mer och så vidare och så vidare. Det var liksom, det var, hade gjort ont. Jag kommer faktiskt fortfarande ihåg, jag bort boken och var illamående. Ja, ja. Vad kul att du... Det ja, är kul, ja, det är så mycket elände. Ja. Ytterligare en person sluter upp. Johan Sandvall heter han. Hobbyodlare och tennisspelare. orienterare och vasaloppsåkare. Jag lite maniska, jag åker vasaloppet varje år. 40 år har jag gjort det. Men när jag jobbar i bank faktiskt, på Swedbank 20 år innan gick jag gick i, trött och gick i pension. de försökte kasta ut mig, men jag och att man är i facket så... Så kunde jag hålla mig kvar. De försökte sparka mig för jag var lite för besvärlig. En före detta bankman som blivit en hård kritiker av bankerna. Ja, men det är inte uppgift bankerna. Det har inte folk märkt och förstått. Va? 1904 fattade man beslut med att staten, folket, Riksbanken skulle skapa alla pengar. Och då var ju banken en mellanhand, mellan sparare och lånare. Men sen via digitaliseringen och lobbyverksamhet från Nu, nu har vi bara. 3% mynt och sedan 97% är de här digitala. Och det är ju inte ens pengar, det är bankens skuld till oss. Va? Hela de här kreditvolymer som växer och växer och växer. Och vi klarar inte av att, att betala räntor på det här. Därför är det en kollaps på gång. Och vad som gäller nervositeten är nu att upprätthålla bankernas balansräkningar. De är jättehöga och det bygger på bostads. Eh, värdena va? Jag, jag, jag missade min dosa idag. Någonen skulle jag sälja alla mina idag. Men jag får göra det imorgon. <laughs> <laughs> De har gått upp och upp, upp. Men nu är det dags. Och det är direkt kastning. Jag tjänar 40 000 på några månader va? Så sjukt är det. Det är enorma klyftor som växer fram här nu. Ja. Det är det. Och det, det expanderar nu precis innan kraschen. Så går det fortare och fortare fortare upp. Och så som är alltså klokt att hoppa av i tid det är ju förtjänst. Men kraschen kommer ju då. Föreningen Positiva Pengars närmaste mål är att svenska staten ska göra en likadan utredning om en pengareform som Island precis har gjort. Och det långsiktiga målet är att Riksbanken ska kontrollera skapandet av nya digitala krediter, det som nu sker i de privata bankerna. Det skulle leda till en stabilare ekonomi med mindre skuldsättning, menar Susanne Ekelin så som pengar skapas idag det som är drivkraften för att pengar skapas är bankernas vinstintresse bankerna kommer låna ut så mycket pengar som de känner att, alltså, att de kan göra vinst på och då blir drivkraften fel istället för att pengar blir ett betalningsmedel som vi använder mellan oss för att det ska funka smidigt i samhället så blir pengar ett medel för bankerna att göra vinst. Och just det här med drivkraften bakom att man gör någonting påverkar resultatet. Så att, att man, istället, om man istället hade syften, alltså, varför har vi pengar? Jo, för att vi ska ha ett betalningsmedel mellan oss och ha det som syfte bakom att skapa pengar så blir, får man ett annat resultat tror jag. Efter att ha tillbringat en kväll med föreningens medlemmar får jag en känsla av att de tror att det suveräna pengasystemet som de arbetar för är det alternativ som skulle lösa allting. Ja. Jag publiken, inte på allt. Det löser inte allt. Själva ordet kanske låter löstigt suveräna suverä, pengar. På engelska är sovereign money. Det kommer att att kungen förr i tiden var ju suveränen. Så ordet betyder egentligen att det är samhället som står för pengarna utan de suveräna pengarna. Och det är ju grundbulten där liksom... Som vi definierar vad pengar egentligen är. så man, Det går inte ens vid att komma till rätta med de här problemen om man inte ändrar grundbulten. Men ändrar man grundbulten så kommer det, hela resten av systemet bli väldigt mycket enklare. Man kommer inte att behöva det här regelverket som finns idag. Så att, eh... Men det är ju inte så att det löser alla problem. Det kommer fortfarande finnas problem med ja, klyftor som växer mellan de rika. Men det, det, problemen kommer kanske bli lättare att åtgärda. Så det, det löser ett problem. För mig är pengar infrastruktur. Det är liksom en kollektiv nyttighet. Eller säga. Det är något vi alla har. Om man kan jämföra lite med vägar. Så. Och att det är mest effektivt. Det är ett naturligt monopol. Att det är mest effektivt att det sköts av det gemensamma i min värld. Sen finns det, alltså det finns ju, vissa vill ju förstatliga banker. Och i min värld så finns det ju vissa funktioner, som, alltså många funktioner som banker utför som funkar bäst på en marknad som inte bör skötas av staten. Men just kring hur pengar skapas, det är som att, ja men som motorvägare eller att det är det mest effektivt om det är en aktör som, som sköter det. Jag undrar till sist hur lång tid de tror det kommer ta innan pengareformen är genomförd. En av medlemmarna tror att det kunde behövas 50 år. Vilka av positiva pengars medlemmar kommer att få uppleva reformen? Det kommer alla göra, tror jag. Efter alla vi. Vad som kommer upp efter kraschen? Jag tror inom fem år så finns det ett land, i minst i världen, som har, har det här systemet. Ja. Vi, får, vi får hoppas på Island, att det, ja. det sprider så att folk får reda på vad som händer i Island. Island kan vara det. och Jag tror Grekland är faktiskt något som skulle kunna hända väldigt snart också. Sist här Lars Alius. Jag som gjorde dagens om Finans heter Arvid Hallberg. Producent var Elin Iskra.